Fond provenant du Gronel de la hundikonoma. Garko mezoa da, saldu dutela uh, autobusendako bide beresi bat biahitze uh, zentrorat uh, ukaiteko okoi milio euro uh, garaian, bimilata amekako Gronel biaren legearen arabera. Bimilata amazazpian eginda beraz bidea. Garaian txosten horrekin lortu zen gara, diruarekin, baina Uh, dosi egan aurkesten denaren kontrarioz berritu dute bidea autobusaren dako da eta eta txirin norendako ez errez, nahi baitu otuarendako utzi dute bide bakar bat uh, aparkalikoak bibazteretan eta uh, etor bidearen buka ere buka eran uh, ara, uh, bat autobusaren dako beraz Uh, hori bon, lehenik lagia da zen eta normalki bide bat behitzen delarik behartuak dira, legeak behartzen ditu ejikoetxeak uh, txikindulen aldeko konponketak edo antolaketak egitea uh, aldenaren inean eta gero etikoki biziki lagia da zen eta en, uh, energetiko eta ekologikoaren dako pentsatuak diren uh, diru funtsak uh, kasu erabiliak dira, autoari beti uh, bere lekua usteko eta, eta hori uh, idurritzen zaigu uh, uh, Onartezina dela, behar dela salatu, azken finaletxosten ederrak eta handi e, nahiak egiten dira, eta azken final gauzatzen direlarik, ajun kontrarioa egiten da. Hor, aski, bide laburra da, da beste doki batutan ere? Bide laburra da zati oktan, baina e, e, gara ian ogoi euro e, lortu zituen miagitzak e, proiektu horrendako, e, bataz bestean, beste, beste proiektuak lortzen zituzten zazpigikakos bost milio euro, Eta azkenean, eh, handi nahia zelako, zentan zuten bide berezibat eraiki, autobuserarendako dako, miagitze, zent joraino, hor ikusten dugu ez dela bate bide berezirik, saldu izan dela zer nahi, eta gainera, eh, legez kanpokoa dela, eh, etxik jindur ere, ez baita pentsatu eh, biderik. Beraz, eh, iduritzen zaigu ahi-gahia eh, zerbait, dirua lohtzea, eta gero egitea kontrarioa, jakin beh den boran, Uh, uh, guk ere maiten ditugun ekintza simboloak, uh, simbolikoak uh, egikoetxetarik uh, portretan aldatzeko, eta hortan benak uh, jaunak uh, miagitzuko egikoetxeak plenta edo, salaketa ezagir duela, uh, eta behden boran, uh, olako uh, desb, diru publiko dezbit diratze izugahiak uh, egiten dira miagitzen, biztan dena etorbi diguzetan ez da beti dena egiten ala, baina, Hor argiki ez da ezer egin eta autoarendako segitzen da beti berdekua izaitan eta hori da honartezina. E Ahri gajiada, Txihindularen bidea, Txihindularen planoa bozkatu izan zen 2008an eta Kriston atera bideak proposatzen zituen eta hori jadanik salatu izan dugu martxoaren amaseian. Bide berriak egiten dira, legezkanpokoak ezpaita egiten Txihindularen aldekoak eta gainera uh, autetxiek bereak izenpeta, izenpetu eta adostu zutena ezpaitutek gauzatzen. Ahri gajiada da... Gaur egun, nahi, nahi baduzu, bayonatek miarritzera joan txirre Egia laz, egiazki zurebizia arriskatzen duzu, ez esp, baituzu biderik eta bimila eta meiretziang ira.